Брати одровонжії втікали в городок. Волинським шляхом постоганіло піше і кінне військо на чолі з Яном Есенни. Рушило море мору на останню твердиню Галицької Русі. У майстерні Симеона Владики на Руській сиділи і стояли цехові майстри. Мечники, бляхарі, різники, пекарі, сідельники, малярі. Прийшли на пораду до старого куншмістра. Маляр Хойнацький зітхнув, порушуючи важку тишу. Арсен утік, а ми? Симеон Владика мовчки й спокійно дивився на стривожених ремісників. Зупинив погляд на Хойнацькому, мовив тихо. «Не вірю, що Барсен злякався мору. Арсен там, де йому треба бути. А ми куди? Нікуди. Два рази не помремо. І як це так, покинути львів. Що ми без нього, а він без нас. Розділ чотирнадцятий. Тупир до кончаша. Чорна стрічка, що нею й важко пов'язував волосся, врізалася в набрякле чоло. Люті тривога скаламутили очі бояринові, Роштовхуючи руками землян. Він ступив до порога і потряс Арсена за вилоги Туніки. «Чого ради прийшов, і що знаєш про Давидовича? Тільки правду скомороше, правду кажи, бо одної смерті буде тобі мало». «Правду сам дознаєш», – Арсен неблимно дивився у вічі Івашкові. «Лише не берися, боярини, я через вал переліз». Ревно стережуть ходів твої вої. Токмо, сватові дорогому, путь сюди відкрита. А ти вийди, зустрінь його. Та не на брамі, а з львівського боку. Іде він з королівським загоном до тебе в гості. І з грамотою на Олеське державство. «Зрада?» – прохрипів Івашко. «Така чорна зрада?» «Хоругву!» Дві хоругви, а цього вістуна у татарню. Микита і Галайда, полишивши кухлі на столі, вибігли з кушніревої хатини на звуки сурми. Давно не сурмили Волеську, Похід чи облога? На Майдані над Галайдовим морем омить зібрався натовп. На підвищення вийшов і важкоприслужач. Його обличчя було погідне і в спокої своєму суворе. Слабість і втома покинули його. І подумав Осташко, дивлячись на нього, що рішучість прийшла до боярина хоч і пізно, та назавжди. «Навали! Сушіть порох!» – гучно проголосив державець. «І стояти нам на смерть, відступати вже нікуди!» Галайда гукнув до ремісників. Гуртами розходилися городяни до вежі. Микита щодуху помчав до замку. Невдовзі на коні і при зброї виїжджав у своїй хоругві за пушкарські ворота. Ішли ратники по волі і сторушку. За Юшковичами важко зупинив коня і вглядався в далину поля, що закорилося на обрії. «Їдуть багато». Одна хоругва в обхід. Курява підкочувалася уже ближче і ближче. виблискували шоломи на сонці. Зупинилася валка, а вперед вихопилися чотири вершники. Уже впізнав прислужич брескле обличчя Давидовича. І важкова хоругва загородила дорогу, та суддя, видно, не запідозрював нічого лихого. Струджений батько вийшов зустріти доньку і здалеко всміхався до свата. Івашко чіплявся поглядом кожного вершника та на жодному коні не доглядів Орисі. рисі. І мурашки пробігли в нього за спиною, заложницею полишив. «Чолом тобі, свате?» Давидович, масно посміхаючись, порівнявся з Івашком. «Як любо, що вийшов мене зустріти». Він пильно окинув оком Хоругову, рахуючи про всяке ратників. Орися? глухо запитав Івашко, не відповідаючи на привітання. «Не здужає трохи. Я завтра пошлю Ридван за нею і за Адамом». Івашко з лоба поглядав на Давидовича, який невинно посміхався і думав – усе ще не вірячи, що Арсен повів правду. Невже він міг би? Але чому в один день? Королівське пробачення і лист від нього. Ми виїхали б до Одровонжа за листами на землі, а він тут. А якщо й не виїхали б, уночі перерізав би сторожу? Але ні. Оцей товстун зважився б на таке, Боярин міскував спокійно, зупинивши погляд на власті шиї Давидовича, яку зараз тисне зашмур, коли це правда. «Чого ти зажурився, свате? Орисі голова були, та й тільки. Пожалів я її для верхової їзди. Дай же важко свою руку на вічну злагоду. Розтягнув суддя правицю, радники тісно збилися позаду нього». «А що то за курява на обрії?» – показав Івашко на захід. «Кількоро чоловік моїх, дорога ж небезпечна», – почав насторожуватися Давидович. Івашко зліз коня. «А дорогу ти кругову зробив, аж на волинський шлях занесло. Я ж чекав тебе на брамі». «Неспокійно на тому боці свати, дуже неспокійно». Уже бігали очі в Давидовича. Надто доскіпується Івашко. Але що може запідозрювати? Адже ратник, який привіз йому листа, говорив, як плакав Івашко і просив, щоб скоріше приїжджав суддя з дочкою. То злась, почоломкаємося і забудемо про все лихе, розвів руки боярин. Давидович закинув ногу, Друга застряла у стремені. Не повороткий став суддя. «Я тобі допоможу», – підійшов іважко, кивнув до своїх ратників і несподівано шарпнув товстуна за пояс. Аж хряснула нога в стремені. Гикнув суддя, падаючи на землю. Біля кожного з ратників Давидовича опинилося по два-три важкових. «Прислужач?» Здавив суддю за горло. «Старостинську грамоту показуй!» І обмацував одежу Давидовича, поки за підкладкою кунтуша не нащупав тоненький сувій.